بسم الله الرحمن الرحیم باو ماجات سکری باب دې په بیان د اغسیز کی چې اغه نشراوري سکړ په معنا د مسکر سره ده په سنداره چې باب کې ا حدیث مسلم ذکر کئي چې پاګه د مسکیرشي شو کم ذکروي مسکیر جن شراوري نو د غروایات مسلم ګڼ ذکر کړنی د غین دا معلمی جی کم شیع نشرا حرام دے رسول اللہ صلیم فرمائی کلو مسکر خمر هر نشرا و کې شیع خمر دے خمر مانا و حکم دا خمر کرد و کلو مسکر حرام او هر مسکر حرام ده. نو دغا دا دی نتیجه شیع ومن مات السكر مشروب يشرب الخمر و ده شراب سکی یدمینوها چې پایې دوام کوي لم یشرب ها نو دا بوونسکی په اخرته په اخرت کې ادمان مقصدم دارې چې توبتي و نه بس اوس کې انسان نشکه ولا خطوبتي وستان نبیا د دابا اخرت کې همدغه د جنت شراب او کورش او د شراب سکو توبې تی ونهستانه د جنت شراب باندې تنشور کوو جنت کې خور زمينه وي مننه دی و جنت ته د هولیا ودی مننه یا کلاډ شګ دې نه مت <متحدث> نه محروم او دایا تغلیزا حکم دې دې کې قباحت د خمر ترته اشاره شو خا <مخميرة> <مخميرة> دا دا خمر در انسان دا عقل پر دراوې خمر تهزکه خماروي چې دا انسان په عقل پر دراوې کله چې انسان دا. نششی داغه اقل کارونه دا غنه پاتشي عام طور سره څوک شراب شرابو عادیانوي داغه نشي په اخته کله لغړګرزی که دا څه خبرې کوي چې در خلدايه لوانیم اغه خبرې نه نو کلو خمر ار اغسیز چغب پر دراو دی پا قلبان نو دا خمر دی انده بحکم د خمر روکی حرومت که و کلو حرام او هر نشیوالسیز حرام دی و من شریف مسکران چاج جی نشیوالشی وزکو و خیصد صلاتو با نو کمیگی ملد منز اربعین صباحا صباحا سلوې خورا دي د صباح مراتب نور دي دمر د امر به ستيز دي سلوې تورز مننه که زما ثاقب شي لیکن دغه مز کم فواید منافيري غني ناقص مز شوي کتوبه وي صالحه پر ميرباني وکي کسلورم زنيوس کنه حقا على الله په الله پاګوانی لا بیا لازم دي دا لزوم دې سنجه انسو په غو دی یعنی به یقیني الله کوي چې او چوس کوي په دمانه مينت تل خبرال د خرطي د پاسا د زمانه دا ویل شي دینت تل خبرال حقیقت سي شي ادر پیغمبره قال وي النبي السلام صديق اهل النار وي النبي ذبيب جانم يانو دا هو غوي النبي ذبيب او دا غين ولاسي يو خټه جوړ شي او شیرب داغينه جوړ شي د وین زوي الله پاک دې ستوري کی دنیا کې لدا شي او من ثقاو صغيرا او چات يو اس کول دي مسکرلره په ماشوم ماني چې حلال او حرام نه پیژني دي لازم په لواني چې اسکي پيست كون کې باندې خټه د پاد साधना نبیان السلام و ای کم سیز جد اغیی کسیر نشرا هم حرام دارم نیادیز نتاز و پرنلستریو چی امام محمد او ایمان سلاسای استدلال کی چی ده هر سیز شراب یوشی ند اغییی غا حکم ده حقیقی احناب جورتوی شراب حکم او امام ونی پاو امام بي سبسې پرې کې تحقیق <تصفيق> کې کوم پرونتہ سورې درې چې دا محمود نے پطلاہی وې سو کوم دا شی د شرابو نه علاوه کومه خبره حقيقه نه داولي په طریقره تلهای وې اي دا محمود له پغ اولني انواع باندې کوم خمر حقيقي لري يا دوه منوع دي تاسو ته کوم له چاغات تلاورتری کی نقیو تمرولہ وتری کی نقیو الزبيب ورتا وریکي او درې مان عبدرا چې دې کې قول به موجب لیلت منګه وای چې کمشه نشي هي او کثیر حرام نو قده اخر دې یعنی نبيز جنسان استعمال نه دا نشن پېدایږي چې ډېر استعمال کی اخر نه یې علي دا یی کدی نو کدی یزه کارامي جنا شپیدا یی دا قول به موجب الیادات وي او یا مخزن دریدانه چ سوغ داسیز په تور طلحای استعمالی دا مبذی ګریزی حرام او یا دا حکم مو سوختي ناسخ د دې لپاره ا روايتونه دي کوم چې مامت وحی سه اثر کی ذکر کړلی چې نبی رسول سلام دې مال سلب کړ او شي نبی علیہ السلام نبی ز دا فار بچوره کیدو استعمالول نو منسوخ دا تا ویادت کیدې دی وې تاسو په ورنویې شو دي ها, ها, ها شو دا د هغه مسله علی د خپل د عامه نشه په بار د بیت او کې بیت دا غ شراوه ته یې شهادت نه جوړول نبی علیہ السلامی پا کلو شرابین از هر حرس کارک چی نشرا ولین حرام دے قلب داود قراتو علی عزید ابن عبد ربی حلم جرچسی دا حدیث مصنفتا پا دو طریقہ باندی میلاو شوئے دے یو طریقہ دا دا ابن شہابنا دا پا طریقہ دا حدیث جہد سنام او دویم پا طریقہ دا پا قرآت کی کلا چا قرآت علی شیخنو پتر قریستی بحام سرے نگلتیم آغطون کی تصورت قرآتو علی عزید ابن عبدالربی حلم جرجسی چدا حدیث مال اسطرح پا عزید ابن عبدالربی حلم جرجسی باندی آغاویر چحدسکم محمد ابن حرب حدیث بیان کی تاست محمد ابن حرب لزبیدی عنی الزهری نبی حاضر الحادیث بیثنا دی والبیت نبی زلعاصل قال کانا اهل یمن اشربونها نهون یمن والا و بداس کرد رسید بارکی سنور روایتنا مرازی قال ابو داود ورزد امام بوداوز سب لدی عزید ابن عبدالربیهن جرجسی توسیق نقل کی تخبل استاز بخولچ احمد ابن حنبل ابو داؤد سی ما احمد ابن حنبل نے اور دنے لا الہ الا اللہ ما كان اصبتا در تاجب پوخ مې دا خبره کوله ډیر ما مضبوطه په دې پنکی ما كان فيهم مثل نو پدیو کې په هلي حمس کې لدب مثل ملسو چا مثل جلبسي اذا لا اله الا تعجب طار لګ څنګه خلک تعجب پوخ ځان ځانک کليمات استعمالی ن مامي احمد ابن حنبل لا اله الا الله مستمر لکه تاسو کوي او تعجبونی خبرونه سبحان الله و الله بعض به کوئی ماشاء الله نه بعض به کوئی لا اله الا الله بعض نور کلمات وې نکویری شي یو زله یو سړیو هغه په ریل کې سفر کولو نو کینار ته ټول خلک چې چټنار ډېر و خوشو خبري چانګه وله همدې سر زګب شوو ګب کې د جوړ کوجی ډېر لري کراچۍ ته په ګاډي پهليو معصوم بچیو نو هغه بچي ځان ته مخاطب کو نا توي ارې بچې زرا و بتاو کها کر رہے هه اور تے ابا جان میں تو کراچی سفر کر رہا ہوں۔ نو تو سہی اچھا اللہ کی شان دیکھ میں بھی کراچی سفر کر رہا ہوں۔ نو تے اچھا یہ بتاو کراچی تو بڑا شہر ہے ادھر کہاں جانے؟ نو تے یہ مثال دیو تے ابا جان مجھے داؤت چورن جی پہ اترنا ہادی او مهمیو وانه جالو داوت چورنگی جارم الله کی شان دې کو ازمرد کی دا خبر ورتکه نن دې بي ته پوزو کو داوت چورنگی می کون سی جگہ اترنا اے هغه توي دې ته هم دا خبر اکی ویو در اتراو الله کی شان دې ہاں نحتا کی جگہ کم کوردت دن دې موته وي چې می ویو در جارم الله کی شان دې کو در تعجب خبر دې داغ دوه د پلاره ځون یو د ل <سؤال> که نه خو آسې غځایې یو نونې جوړهله خوطریونې جوړهغله دا د هر چا ځانه د تعجب کریمات دلته مو خلک چې تعاج کریمات چاته خبره وکو دمون د تری ځای چې چغ مون سره خبره وکو که چر داسې چل نهکه داان کېځایې ازمو دې نه ځي چې وځي پرې غوښمه چې دې موږ دې نه آشنا غواړکله نو دغه دې تعجوب کوي الله کی شان دې کوه الله دلم هيمر وي ما د نبي الرسول نتا پوسو خو پو ميده الله په غمبره من په یو ٹھنڈ زمکه کې یو بیا او دا هيمر چې نو یمن کې یمن وموي سره ګرم دی خو کې واځه الاقیده جوړیل ټنڈای لکه دا نجران اوس دارو په طرف کی راغل له دا ډیر ټنڈا وته یخ یه علاقه ده نوالي بي بها عملا شديدا باكي موږ سحق دان ګران کارونه کوو وين نا نتهذو شرابا من هاذ القمح among جوړو سم شروبا د دې غنامون نتقوي بها على اعمالنا ځان مضبوطو بي بريص على اعمالنا خپل کارونو وعلى برد بيدادنا پر سردي د خپل علاقي دا لا پیغمبر ته وي هر يذكرونه شو جوړي اور نام نشہ کوي نبي عليه السلام په دې ترني پټني بو هون ډډتي وکي فقلتم اي بين الناس غير تارقي خلغين پريدي ودينو بغیر د کار نک نبي عليه السلام پرم پرمې ترکو فقاتلهم کتر تديون پريدي دن جنگ وسرو کوي نشديد خراب شي د جنگ حکم نبي عليه السلام پر دا وخرو سره چي دا نشي ولا سيز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 را <زرح> <زرح> او زره <زرح> دا نه پدې کې زپتون دي د دې اطلاقی په جوار با, با دا جوار نوم د دې به جوړي انہوں نے بی رسول سلام دا غی بارک کی وی چې تمیزر وی دې نوم دې میزر مکه مدانه مونتا سوري درو او بی ما دی چې خپل قوم دې خبر کا ان کل مسکر حرام یقینا اگر اگر سيز چې اگر نشر اول لا حرام أدين بزام تاسساتي خجي وحب نبينا الصلاة ما نكرل دا شرابنا والميسي دا جوارينا والكوبة او دول احلنا ستار او دول جورت واللو غره او د غوبران غ دا د بعض و د شراب او دا د ورو نه خلړي او, أو بعض وي دا د جوواو نه خلک جوړ چې ته سک دیو جنہ اکثر علماء د دې حدیث استدلال نیولای دي په حرمت د بنګ وباندی بنګ دهم نشین اشیا دي حدیث ته مان راواد او دیر پر تاسو رکاون المعبودی وی ګوري دیر عبارت رنکلنی په حرمت د بنګ او د دې په او <أوينك> وین چې هر حر مسکر حرام غبن دې کې خړوالې ته وي د دې دارنګ خړې نځکو ته غو وجود سستای هر مسکر نشور کونکې سیس مختر وجود سستاون کې نو داږي ګوردا شي نو دا خې دغه زد مکوې نه شي پریری وای فارق نبی ني سلام فرمایي چې کم سیسه وا کې نشه جوړي په اس د د قوالی د ورغېم دغې نه حرام ینشئ تعالی جوړې تشطالس د نسیرو تور مقدار د مین کلکب ته محرم بابن قدازیه <في> <تصفيق> <بابن في الدازية تصفيق> دا زی, دام د دا شراب یو قسم ده دا خاص قسم صدانی او خلق هغه په نبی زو کی اچای نه پوجواندي هغه نبی کی اشتداد څخه خالی راځي نشه ضرور کوي السلام د دین امانک مالک ابن ابي مریم وای د اخره شوزه مخاطب برمان ابن غنم دمو دا غصره تذکرہ د تیلا وکړه تیلا تفسیر دست پرون تصویر دل تیر دی په تفسیر کې اون المعبود او بزل المجهود دواړه خطا شو, دا شو, دا شو. دي که حرام پیاخ دی یوर्डिनेट 14 دی نوې نه چې راګي 266 او 265 پاتي او دا پرون تصویر چې دا 13 چې نه غا حلال دا حرام نه دا نشه نه جوړی اگه چه کم محرم دنو اغدا چه اغا سویخ سلسینو تداغیر سوزیدن نینیس نزیاد سویخ سلسینو تنائی رسیدن اگه ما تحادیث پینکڑه او پر مالی کیاشانی ایچی داولیدن نیدن رسول اللہ سلام نا پرمائیلی خاما غاز کی با سخلق زما پا اومد کی شراب نمب و لگ دی با غیر دن ام داغنه او پا تبدیل نیسم سرا تبدیل نمسما نرزیدن اعتبار مسمال رده قسم لر اعتبار نشم دغه وجنه چاس پیلا خرنم کی خو د ناغت پی خرگیینه او چاس پیلا د سیرلینم کی خو دو نو دغه حکم بدل شونوس دا زبح ش او یخرې خرپاتی وباسي پدې ما دا نه حلالي مصمل ایتبا سپی که سپی په ټول عرصه نوم کې ښه لیکول داخل ټول تاسو ګوري کې اعلان نوم ولکریس ماگلینګ ملګر دا ګینګ پارشیدا شه روځه کی سرونه جوړکړی کولای ستوره جوړی په وجی کټینګ داینګ پیدا شه روان په دیمه نه نه کیم قص کولای ردی وای نشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باب اویت اویت جمع د به حال اویت لو اویت رینه قام مستنیب عليه رحمت نبازی لو ذکر کئ چې نبی رسول الله صلوات والسلام د غیر استعمال منع کړی کله چې د شراب حرمت راغی د بعضې لوخونه هم نه بیاې سرات سلام من نه دا اغ لک چې په کې به خلکو شراب جوړول او استعمال اوول خوروسته بیا مب اغه تون کوي چې نه بیاې سرات سلام و چېمات تاسو د لوخونه من کړي خو لیکن لوخ یو نه حال نې حراوي د استعمال تاسو کوولی ازر کې سبب د حرمت لرينه اغه پني مشروبات او کې د اسکار رات دل ني له وحنته د الله پیغمبر من اکړي وا يو په دي سي چې ازنه دي د غلوهي ويني د دغې ضرب نه مضروب طرف پر دې توجه را نشي شيطاني کا دن سوړان ذکر نه سوړپري نه به دې چا نه سوړو ډبه وي نه دي د شوند خرختي ناغدا زرق مظروق طرف تک راځي نو پدې 50 نبی السلام دې احتیاط ته پام ورکړم دا دا نبیستی په مشکیزه کې نبی السلام دا ټول حکم کړو او ګلې سي مشکیزه چې راغی دا اثر ترلاسه وي نو کچرد پا کی سن شونتی جوړې شې نو انسان تلګي لکه با کی ګیس راځنه پسی نو دا غینه مخالګزان ساکي او دا په دې سوچ کې کولا وسرونه که اوسې په کیناشه شین لري په طناله کې اسنه دې مسکر استعمال کی او دینې خبر شو دا احتیاط په بنیاد باندې نبی عليه السلام منع او نور مسالم دغه دا کوملوخي ذکر شو دي که څوک پدې کې شراب سکو په نور کې ناروا دي نشه او جن شب کې نهي پاک سيجن کې بديلو خو کس کې په اوپر نور جوما رواي دا حقیقت د ګر استبرامشه چې نبی عليه الصلاه والسلام فرمایل دي دا ابن عمر ابن عباس رضي الله عنه د دوړ نه شد مونږ وای کو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني الطب مولضت نهیر دو داکهدوته وچ وشي و دغې دن نه من خلک دا جوړي دا منز او غ نه بیا داې لوخ شان جوړشي که دوړی ورته و پاکې و خللکو مخکې شمای ځان سره وړي را وړي بیا مړ د و شراب ځان د جوړول. بل <مال> لیکن اسی <ناسي> مسامات نای چې د نبي خواور شي زر خرابې یوهه انش شراب دې دې نبي معنی واش حنتم د دې منګې لیکن مراد تیرا هر قسم غلوغې دې د خاورن جور شوي منګې د خاورن جور شوي کښینی كس د ای باریکم دا وایچدا مطلق لوخی د خاوري نو دا کمر روغني لوخي چې دا روغنه نه پوری کړي يا يه وهمه سامات بن شو نو هیڅ هیڅ به پکډېر زړ خرابي دو پته نه لګي نه شکی به پته نه لګي دا سر به کولا موظفت دا یو خاص قسم تدلیل د ګګړو پسند یا ترکول وښانو پوری دا په لوخ باندې پوری شي نو دغه ترکول والا ګګړو والا یو کیشته باندې خلک هغه لګی چې اوورته نقصان ور رسي نو دېګم د منې سبب دغه شو چې دې ما صامت بن شي په دغه روغنو نو دنه بکی حوانزي نبیز بکی زره خرابې کې پته او نقیر ومانه د منقر سره ده دا لرګي چې دغه من زتو غلې شي او دا غي نه لوخي جوړ کړی شي ما څو وخت به د دې لوخي خانق به ورتوي د لوخو د لرګو طالب ورتوي د لرګو سمسې مې د لرګو اور دې د لرګو او خلقو پاکي خوراکونه کول نه خلن به دا نقیر په معنی د منقور سره د دې کې باید روایتونو کې مقیّر راغله ترڅو برابر شي خدا تکرار حځه کې چې مقیّر د قار نه نو مقیّر او مزفط و وشه بیا دې می پیلې خبر راغله دا غلوخ وای بیلی صلاتو والسلام حرم کړنی نبی زدا منگی او تم دې یری دې وجنان د یوې قول دی چې د الله پیغمبر نبی زدا منگی دا اخر شوم پے ابن عباس رضی الله عنه او تم د الله پیغمبر نبی زجل هغه کړو د الله پیغمبر نبی د منګي وېڅ د منجر خلق کړي شه یو مين مادر ار هغه شی جوړيږي دا خاورنه تخته کوم شی جوړيږي احبه ابدالقیس دل بحرین و سیدون کیون دا دو زراجلی مدینی من اوریت یو زلوی جو پیززمی اشپا گم کار کرا بل زلطا اتمر غلو یعنی همانی دا اوپد ابدالقیس چی نبیل اسلام خواه تراغه دا اخپل نرہ رسیدو معذرت بیانی وی ای دل پیغمبر انا منگا حاز الحیه یعنی دا قبیلہ رابیان دا اوپا دا افضل قیس دید تعلق در عبیان سرم انا یقینات موم یعنی دا قبیلہ رابیانا قد حال بیننا و بینکا کفار و مدوار پتاقیق حیل شودی زموم اوستاب مزکی کافر در مدوارا دیده که حضر آغلو قبیل خونه و دا غزیک دا بریلیان دپار دلیلی یادگی ولستنا نخلی سویلی که امانتا تا نیش را رستی امانگر پا ماشتی ازتمن کی لگی ازتمن دو ماشت کی باغو جنگ نکولو انور جنگونو وزید اغو دشمانی وا نمانتا حکمکا پیوشی چا مانکو پانگی ورابلو اگیتا اغسو کسیم نروست پاتی شودی موارا قال پیغمبر علیہ السلام امرکم ب40 و امرتکم بسلور خبر و منکم تاد سلورنا الايمان بالله بيدغه کوم کړه چې حکم د ایمان بالله کوم چې شهادت الله الا الله د دې خبرې جنانه او عبادت لري ان <سؤال> به په کوله غوته تعلق وکړي یو حساب کوي ومسدد فقبل كوي الإيمان بالل بالله سوء پس سارا لهم شاعت الله إله إله إله إله وأن محمد رسول دوئم إقام الصلاة تهدريم تهون زكاة تهدريم وان تهدل خمس چتا سعداء خمس اغسنا چتا سب غنمت کی حصير كيا دي حدث کی سلور معمورات قراش لیکن ده سوم ذكر ونش دهاج ذكر ونش انكد إيمان بالله خود دسم د اسلامي احکام دغه زمونږ ایمان بیل د شهادت ده د سوم ذکر بخاری په حدیث کې شته لیکن دا حج ذکر دندو سیاسي توپ او روایتو کې نشته ضرب مست احمد او سنن کبری له بهې روایت کې او د سوال رضی چې دی ذکر ولې ونه ضرور جا خوبیامی او رسر و آیتنو کران بازیوئی جی تردہ وقت اپوڑی حاج پر از شوئے نو اگر دا وقت پشپگم او حاج پاتم کی یا نحم کی پر از شوئے او صحیخ امان دانا چہ حاج پشپگم کال پر از شوئے رہن جواب نسی کی ممکن نچے دا, دا, دا, حج دا, حج دا حاج د حج حکم د نبی رسول الله دی ته نه کړي زګه چې د ونشرات له حاج دښمنه حج په شرط کې غوړي چې سلامتیاله لا روئ او یاداو چې په نو پرز دیو سره مانیس تتا ای سبیلانو کومره وتونک دي سومده نو په دې مامورات اجمال او تفسیر میں موافقت نارازی څومره سيوسي کونه پزده غريږي قاضي بيزاوي سي ملي اصل کې دا ټولي خبري خبري کړ شي د ایمان تشریح یو خبره راويزي تر کړل نه چې ایمان د ایمان تشریح ده ودا جواب ځکه نه صحیح کیږي ځکه د روایت په بوره حفیظ بن هاجر ملي چواقدہ بیره واحده تن یو دی او تویل قاضی می صاحبانو راویای سعودي لري څرده خدا په دیو جدان توجیران اشوا یو یو دی او تویل نو جواب یې درې چې دا ایتاو زکات اداو الخمسی و شئیر مالی خبر اداو معین ستعلق تردوارنو او یادا چی نبی علی السلام در غصلور و خبرو ترکو مقرولو خدا مجاہدینو ادا ابل اوسو جدا ذکر قلو انتو الخمس در او درم جواب داری چیدو انتو عدو الخمس دادا مخی ای توزرکات بای نلی عطا دا آمرو کم بی اربعین و انتو عدو الخمس ا 40 د چې تاسو ضروري خبر حکم کوم ردي حکم کوم چې خمس ادا او تاسو من کوم له د باحن تم مزفط مقير او ابن ابي بيت ان نقير ولي ابن ابي بيت قال سهيله ان تاسو چې مزفط او مقير یو شې مې تکرار درنه دي قال مصدد والنقير والمقير امو سدد نقیر او مقیر دواړه ویلي او مزفت ذکر کړو یو ټیک ده قال ابو داود او ابو جمران نصر بن عمران عبد غای ابو جمرت تاریخ یو کلو چدنوم نصر بن عمران تو بعید در عبد الرحیم بن عباس رضی الله عنه شاگرد یو ابو حمزه نام ده عبد الرحیم بن عباس شاگرد ده تاغون معتاب بن ابي رباح ابو الطيب بن عمران امامانی میاته او امامانی میاته اذان له وا ناټکه بک بدر او المزاد تل مجبوبه او اغه مشکې ذاته اغي سر کټ شوي دبرن او وبخلت را لنهغي ازلا خلان غني لیکن تاسو کې په دې ضایکا لیکن تاسو مڅه په خپل مشکې ځکه و او کې وې تړه نو ته به کې ما کې تاسو ویل شه او پس کې اوس پیدا له پیغمبر را و علیکم بس قیمتل عدم نعزني بتاسو مشکې سرمن التی یلا صلا ک شي پهو د غیبانې تااسه به ل کشي اوې اوسکیې تاسو فنجل د موقع پاه چ سرتړلې شوي په پیمانی په نشټده 300 فقسروه بل ما نه به په اووبان دی ماته فین آیا کوم کستلیم کړي په حریقه وتې کی دي هې حدیث خبر تا سوچو سوچږي کنه ام د امام سيد مستک تایید معلومي پرې وځه چې چرته نه 20 مطلقن په حکم د خبره حقيقه نو خبره حقيقه د په هیڅ شي نه او بو موبایل ری پاکوالینا د ګندښې او د پیغمبر اسلام سووي تاسو برابر کئ علی ابن علی ابن بیزیمان کوبا قال طبل کوبا ستویلیشی طبل کیشی طبل ما کتاب زمانش اور ڈول اور ستار سارنگے چوتو ایدا ویتا مئی ہاں جا چې دا نو دا ار ربیز توئی چ دا ورباشونه جوړاولې شي يتجاوب نبي متخذ من الشاعر المحارب ابن بسار <محارف> <محارف> نمو خی تیر شوای کلانچین بیل اسلام د لوګو نه منو وکړه نو ساروې انه له ابو نه قال په ایزن کې پرواني شي بیا دا معلوم شوای چې لوګو کیسه حرمت نشو کنه بیل سمونه کړه کې آتی دته خبره نور په دې کې څو حرمت نشته شاندار زمون نورلوغ نشته نه بیر اسلام و یی سئی ولری حلالي دانو ساته ایدارشی نه چینه نبی رسولهم د پارو نبی جوړې دې شو پی سي ق مشکي زکي په ظالم یدو سيقه چکله بدیو مشکي ز نه نو نبی زله په تور بیا بنبی جوړې درې شو د نجیر السلام د پار په یو لوغ کې من حجاره چود کاني تور من حجاره چې تعالوندې کوو د کاني پایو بیا جوړې شي